Indiako txoria, tibeteko ipinio, josa moldatua. Merkateri batek indiara bidaia asko giten zituen bere lanagatik. Eta etxean bazookan indiako oian batatik hartako txori berezi bat gaiolan sartuta. Honela galdetu zion be merkateriak txoriari. Indiara enoa, nahi alduzu handik zerbait ekartzea? Ning eidudana askatu da, baina zuk hori eman ahi ez didasunez beste guzabat eskatuko dizuz. Zoaz harrapatun minduzun oianera, eta saia zu nire familiako txori zure etxean nagoela kaiola batean preso. Merkatariak asko nahizion txorieri, etaren eskaria betetzea pentsatu zuen. Eta lase joan zen bada txoria harrapatu zuen oianera, eta honela hitz egin ziren hango egazte guztiei. Aizue, hogoratzen alzareten nolera manuen emendik zuen lagun bat? Babizi da, etxean daukat kaiolan sartutan. Azkat nahi du. Baina nik neurekin eduki nahi dut. Zui horriz esateko esan dit. Eta orduan, gauzarrigarria, Kaiolan preso zegoen txorriaren familia bereko beste txori bat lurrer erori zen pilota bat pesalazen. Hura susto hartu zuena gizonak. Hartu duen atxeKbearekin hilda geratu da txori gisa joa, pentsatu zuen gizonak beere artean. Merkataria etxre aldu zenean galdutu zion kaioolako txoriak. Egin alduzunik emandako en kargoa, Bai, esan dizureakidei non eta nola zo den. Eta zer esan dizute, ez didate zer txore zen. Izil, izil eratu dira, baina zure familiako kide bat, dizustuarekin hil eta lurrera erori da ziplo, esan zion merkatariak. Eta merkatariak izketan muka torduko, txoriak aiola zorura erori zen ziplo. Gizona, ureik ikustean zur eta lur geratu zen, eta zan zuen bere artean, ahmatxo meitea. Hau ere hile ginda, bere kideari gertatu zailona jakin duenean. Merkatariak zeharo penatuta hartu txoriak aio latik eta lehioan utzizuen hilda zegoelakoan. Azkar asko joan zen egan hildakoarena egin baitzuen indiako bere kidearen aholkoari jarraituz.